Parlem de lletres. I anem ara a continuar el nostre programa, en aquest cas, amb la secció de llibres, i amb Jordi Fernando, molt bon dia. Molt bon dia. Que avui recordem que és eh, doncs, eh, codirector d'aquest editorial que es diu Meteora, una petita mm -hmm. editorial que cada vegada és menys petita, i, i ho recordo perquè avui ens centrem en una de les seves obres, que no, no ho fem massa, ho de fer més, eh? No, sense que serveixi de precedent, no?, que se sol dir, però, home, tant en tant també ens agrada i ens omple de satisfacció doncs, poder parlar d'un llibre nostre, sobretot d'aquells que hi tens una, una dedicació, un especial no sé, allò que et, que et fan tilint, no? podríem dir Clar. i mira, ja avui n'és un avui n'és un. un, concretament ens centrem amb en la fabulosa història de la senyora Wang, que està escrita per Gabriel Parnau uh -huh. i doncs explica'ns, comença'ns endinsant aquesta història. Mira, primer de tot és la, és la història d'una obsessió una obsessió del Gabriel Parnau perquè segons ell m'ha explicat, eh, aquesta història l'hanat perseguint al llarg dels anys eh, d'una manera constant no? i a més a més, a diferents ritmes. Primer de tot, amb ell li va arribar la, la, la idea o la, la, la notícia que una senyora de Tarragona de, cap a la dècada dels anys 30, aproximadament o sigui abans de la Guerra Civil, eh, se n'havia anat de Tarragona eh, perquè s'havia enamorat d'un xinès, i ho havia deixat tot, absolutament tot, i eh, havia fugit amb els xines cap a la Xina. Ostres. Així mateix. Perquè ara estem molt habituats en Home, que els xinesos vivin cap aquí. Exacte. Però, a l'any 1932-33, que havia viatges... ser l'època aquella que una noia de Tarragona, doncs, fes això, doncs va ser un daltbaix. Clara. Va ser un daltbaix. O si sigui, aquesta va ser la primera, la primera notícia que li va arribar amb en Gabriel Parnau, i justament el va interessar perquè ell va pensar, clar, si sí, aquesta senyora se'n va anar a, a la Xina amb, el, amb, aquest, amb aquest noi que estimava i eh, cap als anys 30, o sigui, cap a la, la, la mitjan dècada dels 30, vol dir que va agafar la invasió dels japonesos, la, la, la, la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil del Mao i el Shangai-Shek, o sigui, va agafar tota la història de Xina els grans en els anys canvis, no? més conflictius que, que, que, que puguis trobar. No? I això el va anar interessant, interessant, interessant, i ell va anar buscant doncs, diferents pistes fins que com un arqueòleg, pràcticament com un arqueòleg, va poder reconstruir la fabulosa història de la senyora Wang, que per això vull dir, ho va que, titular clar, així. Que, que la diem senyora Wang, però que era catalana, eh? Sí, o sí, era digana? catalana, era catalana. Que el seu nom dir. concretament diem Cristina Aquest, Nubiola. Sí, eh? aquesta senyora es diu en el llibre Cristina Noviola". Ah, no enganyem, no? Exacte, perquè aquesta senyora, evidentment, després, al cap de molts anys, va tornar a Catalunya, Uh, es va establir a Barcelona i va ser la, la fundadora d'uns de, de dels primers restaurants xinesos que va haver-hi oh, a la ciutat de Barcelona. I els seus fills doncs, van continuar els negocis, etc i, i té filles que, que són... Eh xineses i xinesos, evidentment que són acupuntors o, o tenen restaurants vull dir, sempre han quedat en negocis vinculats a la seva, a la seva terra uh -huh. que és Xina, és clar no? i aleshores, clar, tota aquesta descendència fills i nets no han volgut que es digués clarament qui era aquesta persona perquè ells encara tenen una sèrie de relacions i una sèrie de coses en fi, els he fet una certa vergonya el que sigui, no? Però, però, no? però no volen però no és que els hi... o sigui, no és que quedi mal retratat a la figura d'aquesta dona no, és que no però és una dona marió. conflictiva Ah. és una dona conflictiva, amb una història d'un cert conflicte, no? I aleshores potser, ah, aviam, també ens hem de posar en la pell de la, de la cultura xinesa potser són gent que en aquest aspecte els agrada ser molt discrets. i aleshores així com aquí ens barallem per sortir la tela i explicar les desgràcies de cadascú sí. doncs ells potser no ho fan, no? La discreció I, exacte, allà és un exacte. valor, no? I aleshores l'únic que li van demanar amb el Gabriel Parnau és que ocultés els noms reals i posés noms, diguem de falsos no? Però sí que va tenir possibilitat de parlar sí, sí, sí, doncs, sí, sí. sí, sí no? O sigui, la història que s'explica en el llibre, diguem-ne que és certa en un 95%. Hem de partir de la base que no hi ha cap història que sigui al 100% certa, no. perquè la història certa només la sap el que la viu. No? Clar, I, Als... i tot i així exacte. hi ha unes llacunes mentals i uns records que a vegades... No? O sigui, tot i així és difícil, que no? sí. a vegades tu mateix et, et penses que ho recordes molt bé i un I altre no. diu, no, no, no, que això va ser un dilluns i tu dius, ai, doncs pues jo pensava que era un diumenge. Clar, no? si sí, el 100%, dir... el 100 tampoc és... exacte, existeix. Exacte. No? Que, que mira, que millor i tot. Eh? Sí. Millor i tot. Bé, sí. doncs en aquest cas estem parlant d'un 95% i aquest 5% restant, diguem de que queda, eh, no perquè s'expliqui coses que no siguin, sinó senzillament perquè no s'han trobat les dades, uh -huh. i aleshores queden petits buits en la vida d'aquesta senyora que seria el 5% que falta, però tampoc per és que siguin... Per construir una novel·la, el cap i a la fi és l'objectiu, no? Exacte, no? vull dir, no, no és una cosa que diguis, no, és que sense això no té sentit res, no, al no, contrari el que té sentit hi és tot, no? Uh -huh. Total, que ell comença a estirar fils, vull dir, connecta amb familiars de la part de Tarragona, amb familiars de la de la família de la part xinesa vinguda a Barcelona, eh, en fi, va estirar amb fils fins que comença a construir la història d'aquesta eh, Cristina Noviola. Resulta que aquesta aquesta noia va néixer a un poble del camp de Tarragona que es diu Castellvilà es diu Castellvilà hipotèticament. la novel·la. Hipotèticament, eh? i eh, amb molt pocs, o sigui, molt joveneta, amb 19-20 anys, eh, la van casar, diguem d'una mica allò que es feia aquella època mig de conveniències, amb un, amb un senyor que em sembla que era metge, que es deia Casimir Moliner, i se'n va anar a viure a Barcelona. No? Uh, la parelleta jove doncs bé, diguem de que tot i que era un matrimoni diguem d'interès patern però es veu que ells dos s'entenien i ella també doncs, va, va veure que era la manera doncs, de, de, de, de fugir de l'ambient de, de poble i tal i va dir me'n vaig a Barcelona amb el meu marit i allà començarem una vida nova i en fi ella ja estava molt d'acord i fins i tot es va posar ferruca en voler-se casar com més aviat millor tot el que es casa n'és sí, a maravillós sí que tenia ganes no? tot i que ja que el marit li van buscar una mica, no? però tot i això, ella ja estava d'acord. Total, que allò que sempre diem de les gràcies de la vida, el marit se li mor, se li mor de repent, i ell es queda... Però acabada de casar? Acaba de casar, o sigui, eh, sobtadament el marit eh, es mor, i ell es queda, eh, com aquell qui diu, núvia, embarassada uh -huh. i vídua dur, eh, Fantàstic, també en aquella no? època Exacte. duríssim, duríssim perquè ella ja es va veure el que li caia el món a sobre Clar. ella va dir, ui, ara eh, a mi quin voldrà tindré el, el fill aquest eh, que a l'hora de la veritat és una nena Uh, tindré la nena i, i, i com en tornaré a casar, com tornaré a fer la vida uh, m'hauran de buscar un vidu de 40 o 50 anys perquè no trobaré ningú de la meva edat o sigui, ella es va veure al món com se li eh, diguem-ne, se li enfonsava eh, diguem-ne, sota els peus no? Uh -huh. Total, que ella estava enmig conformada amb aquesta vida, diguem-ne, de vídua extraordinàriament jove i anar criant aquesta nena petita que, que tenia un o dos o tres anys. Total, que la família en aquells moments tenien una casa de dispesa a Tarragona i en, en aquella casa de dispesa es presenta un ciutadà xinès. Un ciutadà xinès que era un xicot que devia tenir aquella època uns 30 anys, o sigui, es portava entre 8 i 10 anys, sembla, la parella, i havia vingut perdó, havia vingut a a Espanya estudia espanyol. I aleshores havia, primer havia passat per França, per París, perquè li s'interessava molt per les cultures europees, i amb la idea d'arribar fins, fins a fins a Espanya, Madrid, Sevilla, doncs havia passat per la costa catalana i concretament estava passant una temporada a Tarragona, no? A Tarragona, evidentment, es va quedar sorprès perquè allà es parlava de tot menys espanyol i aquestes coses que, que de vegades passen quan, quan un és estranger Clar. i arriba a un lloc que no coneix. Total, que pel, pel que sigui, per aquest motiu o per per un altra, trava amistat fa amistat amb la noia amb la, amb la Cristina uh -huh. aquest, aquest, aquest senyor es diu Wang Rong és una persona vinculada al món de les lletres i com que li porta aquests 8 o 10 anys que et deia, doncs potser la noia doncs, queda gratament impressionada perquè és un home al món, és un home que ha viatjat és un home amb molta cultura, sap idiomes mm, no? i aleshores ella veu se n'enamora, en poques paraules no? i ell també total, que fan? Mm, com que el, el, el, el Wang Rong ha de tornar a la Xina tant si vol com si no, perquè no, no té més remei perquè s'ha de guanyar la vida i ha de tornar cap allà doncs eh, ell diu bé, si vols venir mi, doncs eh, tu mateixa i ella, doncs sí, dius, vinc amb tu, i a més a més, diu aquesta nena de dos o tres anys, jo el que faré, en lloc dendur me -la a la Xina, que no sé què ens passarà allà, si tindrem futur o no en tindrem, jo la deixaré aquí, doncs a casa d'uns tiets, que Ostres. la cuidin, i jo me'n vaig amb tu. Sí, deixa i, la ja, criatura deixa també. Deixa la criatura, no? Aleshores hi ha una escena al començament del llibre que és bastant forta, que és que al port de Barcelona... El, el vaixell diguem que s'emporta la parella cap a, cap a la Xina, cap a l'Àsia en aquells moments doncs eh, a baix a, a peu d'escala del, del vaixell doncs es presenta el pare amb, la, amb la, el pare de la, de la, de la que se'n va amb la seva neta, o sigui amb la filla no? uh -huh. i li fa l última escena podríem dir, no? fes el favor de quedar-te bé, total que ja hi ha una escena terrible i ella se'n va i la nena es queda allà i per uns moments aquell home de, del disgust que té s'arriba doncs fins i tot a desmaiar el moll i la nena aquella, mentre el vaixell s'allunya, doncs es queda allà sola, al mig del... Bueno, sola no, diguem-ne, però desemparada, al mig Desatesa, del moll, no? amb l'avi, diguem-ne, desmaiat a terra, i la mare que se'n va amb un vaixell, amb el guang-rong. Són mm. aquestes coses que, que encara ara tampoc s'entenen, no? Exacte, Perquè no? Que, un, que un home deixi els seus fills per anar amb una dona, doncs sembla que és més acceptat. Aquí... Ara, que una, que una dona deixi la seva filla per amor... Mm -hmm. mm. Doncs aquí és el punt on el Gabriel Parnau Um, el punt d'inquietud del yeah. Gabriel Pernau perquè no era només una noia catalana de 20 anys, vídua, molt jove se n'anés amb un xines a la Xina als anys 30, és que ho feia d'aquesta manera uh -huh. aleshores en lloc d'explicar, millor dit explicant també l'aventura d'aquesta noia, d'aquesta tal Cristina Nubiola ell va voler saber per què havia fet, uh, um, havia arribat al punt de prescindir de la seva filla per anar a l'encontre de la seva vida no? Clar, es pot dir oh, això és egoisme això és no sé què pim, pam, va. total aquí arrenca el llibre en aquest punt no? uh -huh. i la història de la senyora Wang eh, és fabulosa no per això és fabulosa perquè tot el que li va passant sembla que tingui a veure amb aquest pecat original aquella culpa, no? Aquella culpa negra que ella, diguem-ne, porta clavada al cor... Està marcada amb negra, no? Exacte, no? I a partir d'aquí tot el que li va passant, que li passen moltes coses, moltes, de molt dures, de molt dures en relació als fills, per exemple, en relació a l'economia de casa, en relació al seu, seu dia a dia amb el, amb el seu marit... Uh -huh diguem-ne, en relació a guanyar-se la vida en un lloc eh, com pugui ser la ciutat de Xangai on viuen uns anys, després haver-se-la de, de guanyar en un lloc de l'interior agrícola, endarrerit eh, remot que també s'ha d'adaptar a una nova civilització que no té res a veure amb la de la costa, de la Xina, per exemple, no? Vull dir, ella, tot això té relació amb, amb aquest pecat original, té relació amb tot el que després li va passant, com si aquesta dona hagués de, de purgar, no? hagués d'expiar de, uh -huh. un pecat original, no? I, i aquesta és la gran, la gran gràcia del llibre, que tot va lligant, tot va lligant a poc a poc i tot et va remetent a aquest primer punt. No explicarem la fabulosa història de la senyora Wang. No, perquè, perquè clar, si no, no tindries si sentit no la novel·la, ditos, no? Si no, els tu, no? Clar, però sí que us diré que al final la senyora Wang, eh, al cap dels anys, al cap de les, de la, de les dècades, doncs torna, torna a Barcelona, munta, com em sembla que ja hem explicat, eh, primers, un dels primers restaurants eh, xinesos de, de la ciutat de Barcelona, i a partir d'aquí fa coneixença amb una sèrie d'amics, en fi... Que gent que escriu, gent que, que té medicines terapeutetiques avui dir medicinees alternatives i tot aquest món en el qual ella també eh, s'hi inclou molt perquè ella a l'època de la Xina aprèn molt les, les, el, tot el que és l'univers de les herbes ramaalleres i tot això. I aleshores tot aquest món de medicines alternatives, que sí si la acupuntura, que sí si les herbes, tot aquest món es torna a reproduir quan ella ja és ciutadana de Barcelona, li crea unes noves amistats i aquestes amistats, aquestes a amistats del final de la seva vida són les que expliquen al Gabriel Pernau la fabulosa història de la senyora Wang o sigui, que, que ella tampoc dient... no se n'amaga, vull dir que no. quan coneix tots aquests amics els hi explica, explica tot el que ha viscut, vida, no? la seva vida, naturalment, explica la seva vida, no? I aleshores són aquests amics els que fan, més que la família, més que la família, perquè la família, en aquest sentit, primera, la família de Tarragona, doncs sempre té el, aquella recança de que van ser els abandonats, per dir uh -huh. d'alguna manera, no? I la família xinesa, doncs no deixa d'estar en un món nou que... que que no té la seguretat de moviments que tindria si estiguessin a la Xina. No? Yeah. Amb la qual cosa crea un, un cercle, un, un conjunt de desconfiances, que el Gabriel Parnau ha de saber torejar, ha de saber ficar-se pel mig, i ho aconsegueix, realment aconsegueix. Aconsegueix treure la història d'aquesta senyora Wang, de gent que no vol parlar, no? i això és per un gran què? mèrit. Però no? perquè aquí hem vist, no?, que ell és periodista. Ell és periodista, ah. això es nota molt. O sigui, nota és, molt. en la investigació sí, sí. es ah, exacte. No? O sigui, és un treball d'investigació periodística transformat, no en novel·la, perquè no s'inventa res, uh -huh. sinó, en, jo diria, que en biografia novel·lada. Sí, sí, un relat uh -huh. de, de la història, de la biografia d'aquesta persona, exacte, no? Exacte, exacte. No? Li a... treu el nom, li treu el poble d'on és, perquè no ho sapiguem, però ens explica la I història. I la resta tot és verídic. Fixa't-hi si és verídic que quan vam present que crec que aquesta anècdota és digna de, de comentar-se, a la presentació va venir una neta de la senyora Wang, mm. una neta autèntica ah, evidentment mira. de la senyora Wang no? o sigui, era una de les que últimament a última hora havia col·laborat en la, en la confecció de la documentació del llibre i era la persona potser que eh, crea l'ambient o, o és la clau de volta perquè els dos móns antagònics s'uneixin, o sigui, és la persona que de la tercera generació ja té possibilitats de parlar de perdó de parlar, de parlar de comprensió de parlar d'aquell moment era molt greu eh, jo comprenc a la meva àvia eh, jo comprenc els meus familiars xinesos perquè o sigui, és la que fa, diguem-ne, la que lliga, com si fos un oli balsàmic, la que lliga tota aquesta tensió que hi ha entre les dues famílies encara i entre la mateixa història, no?, perquè és una història realment tensa, realment dura, no? I aquest personatge va venir a la, a la presentació que es va fer del llibre a Barcelona i vam tenir, vaja, l'honor de parlar amb ella i és una, una persona que ens va, ens va fer molt de goig de poder, de poder, vaja, intercanviar opinions perquè ella ho veu d'una manera... Clar, el llibre parla de la història de la seva família, vull dir... No, tots tenim aquesta sort, no?, que hi hagi mm -hmm. un llibre que parli de l'estòria de la nostra família. I, I amb ella li ha agradat molt el llibre i està d'acord pràcticament amb tot, perquè, bueno, clar, ella també en sap una part, no?, perquè ella per tant... Clar, perquè nucli, de la família tampoc és, és que ens ho expliquem tots amb detall, no?, clar, tota la vida. Evidentment, evidentment, no? Però està molt orgullosa i fins i tot va dir que ens muntaria una presentació del llibre a Tarragona, ah. i tal, vull dir que la cosa es va obrir no?, o sigui, aquella cosa que primer era una closca tancada, no?, com una tortuga que s'amaga, doncs, i que no hi manera per on obrir-la, i gràcies a l'aparícia periodística del Gabriel Pernau s'ha doncs, pogut confegir tota aquesta història, ara, gràcies al llibre, podríem dir, tot això es va obrir La tortuga va sortint de la closca i la gent Clar, va perquè apareixent. perquè la perspectiva de la filla abandonada, no? Clar. Exacte, és un tema molt dur. Però no és l'únic tema marxa. dur del llibre, mm. vull dir, perquè el llibre té molts de punts durs, que poden ser fins i tot més durs que aquest, no? I és un llibre realment que dius, eh, viure una vida així, evidentment que se li poden retreure moltes coses a aquest, aquest, aquesta protagonista, però és una vida que és per escollits. No? Ha de ser una persona molt forta, una persona uh -huh. molt capacitada a adaptar-se sobretot a tota mena d'ambient, a tota mena de llengua, perquè ella clar, clar. evidentment ha d'aprendre xinès perquè els llocs on viu, primer a Xangai sí que potser s'entén amb una llengua que no sigui el xinès, però només s'entén amb els europeus, amb els xinesos ha de parlar xinès, i quan se'n van a l'interior que viuen anys a l'interior, allà sí que hi ja, ha s'ha acabat el francès, l'anglès o el que sigui, allà o parla xinès o no t'entens amb la gent, no? I ella ha d'anar adaptant-se a tots aquests canvis i s'hi adapta faulosament i és, és, una, és una heroïna d'alguna manera és una heroïna no? amb aquests tons, diguem-ne, grisos uh -huh. que també tenen les heroïnes de debò no? és una persona Sí. és una persona, exactament ni, és una persona, ni tot no? pot ser bon ni tot pot ser ni més, ni dolent ni més, ni més i que dolent, sí, cadascú sí, sí. tira el seu camí per on pot no? després de totes les decisions les haurà d'anar justificant tota la vida no? Exacte I ell, i ell es cansa de justificar-les fins al punt que, que també dius, bé, ja està bé pobre, no? Vull dir, ja, ja ho ha purgat Deixeu prou exacte, no? ja, ja ha passat prou penes doncs ara que visqui una mica tranquil·la i, i feliç i els últims anys de la vida una mica com que té una situació econòmica benestant, doncs una mica la compensen en aquest sentit, no? Però sempre té aquell ombra, no? Aquell ombra que li volta pel cor, d'aquella filla, en fi, de, i de totes les desgràcies i, i de totes les vicissituds, no, no només desgràcies, que després de la a la Xina, no? Bé, que ens hem quedat una mica amb l'ell al cor, eh? De conèixer aviam com se'n sortirà aquesta senyora Wang. S'en surt. S'en surt. Sí, la podem censur, llegir tranquils, censur, sí. no? Censur com ens sortim nosaltres a la vida. O sigui, no, no com els herois de pel·lícula, no, no. S'en surt pros i contres amb blancs i negres, però s'en uh -huh. surt, molt bé, doncs avui volíem destacar aquesta novel·la, La fabulosa història de la senyora Wang, editorial Meteora al darrere, això que quedi ben clar, i amb Gabriel Parnau com a, com a escriptor, uh -huh. bé, com a investigador, qui ha plasmat tota aquesta història en paraules i en pàgines. Recomanar aquesta novel·la i Jordi, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. A la història de passió, clar Molt que sí. Bé. Gràcies, Jordi, que vagi bé.